Eta begiak zurekin pantzo irigarai, milabeitako bajukiaren inguruko aferaren segida egun. Azitako begi zaila euskal iratietan, mila beitako bagukiaren inguruko aferaren segira egun Konfederazion pe izan sindikata proiekturen proiekturren kontraeltxatu da, eta protesta horietan gertak askkeri lottzen dira sindikateko behatzikre egun epaituak dira, helbeko Mikel hiri barre joannen da likuku gisaen dugu. Zerto kidu amnistiak bake prozesu edo bake bide batian galdera eginda, da autonomia era ikielkateak antolatu debatean, de batean, amnistia ezinbestekoa dela eganda hortarako Filipe bidakte eta Jani Beiri e begi saiilunana. Eta egitar iduriz duriz konten komerssantako gutiago, senpereko saesbide ireki da atzo goizian, arrabatxeta lander gutiago hiri erdian ala diote egtarrek erosle gutigo ala diote komerssanteka. Adoaren begizorekin Charlotte. Bai, egun zeru argi bat dugo, eh, eta momentu kotza amabos gradu egiten ditu, eta hogeita zazpi gradu arte eginen ditu, egun bero eniana... Eta lehennik, Jessica Bergga hendaiarrak itssaasa gaun modalitateko munduko mailako txapelketa irabazi duela hori Grezian, e, Jessica Bega atzo itzuli da bere egirat eta omenaldia eskaini diote barda arattzean aitzi berzapiraain. Amair urte zituela, azizen Jessica Berra arraunean ikasketak zirela eta itxasarraun modalitatean espezializatu da, eta urrezko domina ekarri du greziatik. Gaurregun, laro geikide inguru biltzen ditu endaiako endaika arraun elkarteak. Mundu mailako txapelketa irabazteaz gain, endaika arrauntaldeko lendakariare bada Jessica Berra. Didie eta inake, bere ekideak ekarraipenaz mintzo zaizkigu. Saria ez? Eh? hau Urrezko domina dakar no, <laughs> pentsa Da, ez de, ez inisteko arauzagoretzat, e, bueno, notizia honena, es? Gure negozia da nur, lehendakaria lehendakari da. Gure elkarteko lehendakaria da eta gainera larun bat edo arduratzen da e, banko mugikorrean ibiltzen direnei erakusten. Orain gara ospatzen <laughs> eta ospatuko dugu bai. ospatu genuen jakin genuenian hau da duela aste bat. Lionel Pikag bestalde, Doni Baineloitzuneko Urrioko eta Irungo Santiago Tarra karraun elkarteetan ibiltzen da. Itxasarrauneko txapelketan laugarren postuan gelditu da. Piskat da, frustrazioa, frustrazio tiki bat da, hein? pena piskat, baina bon, laugaren. Gehiago esperazin joan? Bai, piskat eta azken finean uh, irugarena urbil-urbila da. Oga eta amak segundu, baina baldintza haietan ez da, ez da fitxik. Bai, bai orriokan erik aragun egiten dut, uh, Doni Baineko oriokon. Fitxatuanaiz ere bain, irunen, santiago tarak, bi aldiz fitxatuanaiz. Gehenetan, irunen, gaun olympikoa egiten dut, ta, eta doni banen, gero eta gehiago itxasa gauna egiten dut. Uh -huh. Etorkizunean gainditu beharreko erronka initz dituzte beraz batak eta besteak. Momentuko, ospakizunetarako unea da, Jessica Berra eta Endaika taldearentzat. zat. beraz, bieri, Jessica Berrari eta Endaika eta Endaika taldeari. Bizi eta akada inguramenaren aldeko elkartek, salak eta algirretaratze batetarat deitzen dute, aratsalde ar hultan, bai honako zupreveturaren aintziniana, Tarn eskualdean polimika sortzen duen ultegi baten kontrako militante gazte bat zendu da. Aste untan, eriotzearen agrazoinak ez dira agraxar dituak ofizialki, lekukuek diote, polizien grenada edo flashball baten tiruak ilukeela ogoita bat urteko gaztea, bizi eta kadek eriotze horren eta urtegi proiektuaren salatzerat deitzen dute, aste hartu untan ega mesala, seiak eta erditan, baionako subriveturaren Uste gabea hostiralian suskunel handibarreko saret egietan ari diren urtsu iztari entzat, izi guarden kontrola bat, urte guziazi izi sasoinean guarden kontrola egiten da, sareak normetan diren ikusteko, edo izi permixak eta armen kupurua eta beste aldiuntan operazione zabalagoa eginda, Ogoi oita boz bat izi guarda agertu baitira kontrola zurotza baten egiteko. Iduriz, landibarreko eta inguruko beste xaletegi batzu, guardenganik urgunetik skaner delako tresneria batzuekin zeinduak ziren, jakiteko, talki hualki delakoak baliatzen zituztenez, eta horren ondorioz dute kontrola zabal horiegin, landibarreko uskuneko xaletegietan, dakiguna landibarreko xaletegietan ari diren horietalik amar bat, konbokatuak izanen direla eldudena adresa, Iri zizainen bastidako bulegorat eta isunado prozadura iriskatzen dute. Mila beitegiaren edo barrukiaren inguruko afera aktualitatean dugu egun, amian eko hauzitegian iragrenen baita Konfederrazion Peizantzindikateko den hauzia. ADNA emaitia ukatu baitzuten, taldean zerbait hauztea gatik eta ebastiagatik gatik besteak beste hauziperatuak bestea dira, Mikel Iribarren, ELB eta Konfederazioan Paisan Sindicateko kidea, hauzi hortan lekuko gisa ere deitu dute, oraidanik Konfederazioan Paisan Sindicateak salatzen du, estatuaren garnik jasaiten duen e repressionia arrastazioak eta hauzibideak, egin azkampokoak baitira egin iduriko, egin dituzten ekinzeri begira, Bretañan adibidez egin ziren ekinza bortizen egileak, ez baitira batele berdin tratatuak izan Mikel Iribarren leku batzutan egin diren ekintzak azken iilaete hauetan. Ba, Morgole idian bereziki egin dira ekintza bortitzak eraikuntza publikoen kontra eta gure aldetik da salatu ditugu. Gurezat biziki importanta da denek gure diruz baratzen dugun eraikuntza horen, Kontra e, eta ekintza errezia konparazio edo Deus estatzia anantxe Hori Horiguitzat ezin onartua da eta jakin behar da hauk egin dituztenek ondoko lau egunetan anantzirela ministeritzan eta beren eskakizuneen agertzen bela zorba arras bi moldetan tratatuak gira. Mobilizapena handia aste hartuntan amiko auzitik dian naizenean hogeita bost bat autobus igurik kartuak dira ausuziren denborana, hainbat animazione eta salaketa e ekintza. Eginan dituzte, xaiak euskalegian ezertan gira, entzuten da sobera direla, kabala bizieri jokatzen direla, zer egin behar da, horretazen hau zietegau, grazien dela, inizamon jo lexen, behar ziontan eskolegi kolaborantxekan barraren uh, uh, geleitan edo gelatian, dela ko mintzaldi debate hori xaiaz, uh, Alde batetik, xaiak elkarteko lenda karia, Isabel Rebur, eta bestetik, edo bestetik, edo neki martian, Andie Sainte-Marie, landi berreko elaborariak, kabala hilak yatera temaiteko leiku proiektua, eskli katuko duena. Arront bestalde, lastoak arreatzen zuen kamion bat sulotu da, atzoa txaldeko lauak eterriak irian agutako erian e, bidian zelarik, ogoi bat pasa sulitzaile etorri dira, donapaleo bidasune eta iholdiko kasernataik suak kasik gau guzian txegitu du. Zertokidu amnistiak bake prozesu batian, galdera luzatu azoan jonden arru batian, autonomia araiki taldeak ez tabada gaualdi batian, amnistiaren gaia ezinbestekoa dela, agertu da hortan, amnistia erabaki politikoa dela, altera bide politikoari ilotua, Filipe Bidart, autonomia araiki kokidea. E, amnistia erabakitzen delaik e, onartzen da, izan dela arazo politiko bat, izan dela konflikto politiko bat, eta onartzen da ere, aterabide politikoak e, atseman behar diela, eta e, konflikto politiko hori lotuak diren ekin zahaguziak e, depenalizatua dira, genaitu e, kondena guziak ezabatzen diela, eta onartzen da, ekin zauriek e, e, zilegitasun osoz eginak izan diela. Atera dena ere, Eta amnistia bat ere, lotua dela, terabide politiko ere, iranagetan, eta gehienetan, instituzio politiko berri batzuen e, ezartzeari. Agun kasu hortan gira, paraldean, ere, eta hortako e, gaur egun, e, ez da batea arrazoenik baztertzeko amnistia kontrakua, e, kontrakua, e, arrazoen guziak baditugu, amnistia eskakizuna, gero tagiago, gero ozenkiago aldarrikatzeko. Eta iparaldeko alderdi politikoetako ordezkaliek ere amnistiaren gaia berenganatu dute joan den hastian bakea behin betiko ardiesteko elburuarekin engaiamenduak hartzeko presta agertu dira alderdi politiko desberdin gehienak. Franziako gobernuari idazizko dokumentu baten igortzia deliberatu dute. Textu horretan, amnistia lege baten gal egiten dute, Janin Beiri, Lorentxa Beiri presoaren amaren urtez, urratx garantzitsu bat da. Bai, haipatu behar da eta denok behar neratu behar dugu hori. Atzuko prentxaurreko hmm? horretan, uh, itzori ikustia, testu horretan, hori egiadaguretzat poza handi-handi bazela. Bestalde atzo amekontan irekida senpereko, saez bidea emendigoitik amionak ez dira erri erditik pasatzen alko, desbiderak eta hartu beharko dute, eta elduden urtarrilatik goitik, harrika nagusia, zentzu bakarrian izanen da, hau ere, Erita geïenak, dira, baita, geïago, dira, baitira, erio, erdia, Uztuko, La nouvelle déviation les poids sont interdits sauf les, les desserts locaux eh si j'y vais là local, tu et peux et y aller après tu peux plus revenir en arrière. Ah. Enpereko sartzeetako itzulguneetan jendarmeak ari ziren kamioinak gelditzen, herri erditik pasa ordez, hemendik landa saiesbide hartu behar dutela eskikatzeko. Batzuentzat arazorik ez, beste batzuentzat alhal zailago, batez ere karrika nagusiko komerttsanteengana joan behar zutenentzat. Orokorki ongi pasatzen zela esplikatu digu etuak karrera poliziamunizipalak. O oh, daparien,iku eh? gene? Alors, au départ ils sont perdus parce que ils hab leurs habitudes c'est sûr que c'est pas évident. Jean-Pierre d'unoges, itegintza sarduratzen den lehen asuantak esplikatu digu, kamioin pasaia hundiegia zela orain arte eta horrek komertzioak etxearazi dituela. Horregatik ezin bestekoa zela sai egitea. Jean-Pierre d'unoges. Si to savoir qui passe ici à Saint-P, par jour. Et un de pointe 18000 véhicules jour. Donc il fallait faire quelque chose aujourd'hui se fait. On espère, on espère tous que ça va bien se passer. Merkatarriak mintzaraztea zaila izanda, mikroan ez dute deuserra nahi, baina hala ere orokorki kezka bada, ea trafiko atxipituz, jendea ezote den desbideraketatik zuzenki kanbo aldera edo Donibanera joanen, senperen gelditu gabe. Herritar batzu galezkatu ditugu. Nik, uh, egan berbano, berla, general, eh, ganda berano ber ber ofizkalte generala, Eta jen dia beti handi pastuko eta... ...pero... ...demorak egin hando hori, eh? <laughs> Lekomersan, ki hojurdi zontrezenkiek... ...se unpo normal, kelkapar, ...me jesperk, dici... ...kelko juur, voar, kelko semen... ...ezan donkontu iku, zitu lego nesan. Aztelen untati goiti beraz... ...kamioinak ez dire herri erditik pasatzen ahalko... ...urtarriletik lan aldiz... ...autoak ere zentzu bakarrean pasatzen ahalko dira. Eta saiez bidea... ...ugoldeak egertatzen diren gune batian izanik... Urak iganen direlarik, karrika nausia berriz, bi zentzutan irekiko dute. Laskano eta Teliek eraman dute atzo garateneko trinketian iztari enkopako finala. Berroita amar, berroita bi, nausitu dira, holtzumendiegi abe ere bikoteari. Ogoita bat gerren iztari enkopako txapela beraz, Teliek eta Laskano bentsat. Eta Espainian Guardia Sibilak berroita ameka presuna atxilotu ditu, ilusura edo corrupsioaren kontrako operazione batiana. Eta lan publikoetako Merkatutik berreun da berrogoita Amar miliun euro eskuratzea leporatzen baitiete Ete Madril, Murcia, Leon eta Balentziako kargudun, funtzionario eta Emprisariak iruzur aferetan Sartuak ditazke, ausitegiko Iturien arabera, lan publikoen kontratuak Aldatu dituzkete, erikoetxeko Autexi eta teknikoen baimenarekin Berek autatu empriser e, Emaiteko merkatu horiek Lugalde okupatuetan Beste mila etxe bizitza ere Eraikiko ditu Israelek, Benjamin Netanyahu, Israelko lehen ministroak Jerusalem ekialdian eta hori eginen duela ipatu du, horrez gain zi Jordanian beste hainbat azpie egitura eraiki nahi ditu Israelko eta bideen arabera Gobernuko ministro eskuintiaarren presouaaren ondotik hartu du erabakia Netanyahuk. eta horrek polemika sortu du oposizioan, ministro batzuek gogorki kritikatzen baitute neugiapaman diplomatikoak okertuko dituelakoan.